Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasul Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsan ila yomiddin Allahun azhujal falenderojmë dhe bëtëm për ti ndim dhe falje kërkojmë lavdatët dhe bekimet Allahut Shofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i familjen shokët dhe gjithët ta që ndjekin këtë rukë diri ndijtë në fundë të kësaj botë ndonë razor kemi kaluar çesak kohë nëpër jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke u munduar që të përzijedhim disa prej ngjarjeve dhe rasteve të jetës së tij dhe në kuadër të kësaj përzgjedhjeje edhe të bëjmë edhe disa prej dobive, udhëzimeve që dalin nga këto ngjarje. Do e kam përmendse Sot dhe që të zgjatin këto legjerata, gjithë mund dhe të këtë material të mjaftu shumë për të shurbyrë nga biografia e Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Por kësaj rada dhe, dhe të mjaftuam me kaqë sa këmi mërë dhuri më tani, ndërsa sot dhe të fillaj me një cikl të ri, legjerata është dhe një seri 3, që është përsej të ka lajë manuar që të në bëjnë dobi në shurvesi u zimë dhe dritë, në shërbenësi mësimë dhe porosi që nga duën jetë në kësaj bote për të vazhduar sigur të uthimin të ndrit Allah të madhruar. Qfar kam përzidhës të slasë për te? Pa dërshimë si jeta e kësaj bote të ndërrolazër shëqërohat me gjerat të ndryshme, me begati dhe me sprova, me të mira, për edhe me vështirësi. Andaj të Për vojët e njerëzve të mdhenjë, mësimet e tyre, gjithmon janë të mirëse ardhra për neve. Kërë që duke lezuar për historinë dhe biografi në burave të mdhenjë, njëri u gjenë sa ta ka nënë përësit shumëta, ka në mësime të ndryshme, që pa dëshim është, është humbje madhe, ma dhe dhe mëkat, që ato mësimet e tyre të mbeten të pa, të pashtjeluara të pashtjeluara. Po në veçanti, prekturimësimeve të shumëta nga jetë atyre, ajo që më ka bërë për shtypje dhe po kam dëshirë me endazë bashkë me juve për njësako, ka të bëj me porosit e fundit të jetës e tyre që i ka ndonjë njërës të mdhej. Kanë jetun këtë botë, kanë pa loj loj, mësimesh porosishë, Kanë kaluar në përspruat të ndryshme, në për sfidat të lojlojshme dhe para se me vdek e kanë një një porosi. Ne dëshëm që këto porosit e tyre të fundit ti marrim dhe të shëmë se qëfar në than këta njerës, me qëfar në porositën, qëfar lanë pas vete këta njerës për të kuptuar se rezumia e jetës e një njeri u të madhë ku ka përfundu. Nësa fjall ka arrit ajme e përmbledh jetin e ti, duke pas parasysh se bëhet fjall për një jetë të bojshme, të begatshme, plot dobi, plot mirsi, plot kontributët dhe dobi, atës sa ka qëndru një jetë në kësaj bote. Dhe pa dëshim se kur bëhet fjall për njërës të më dhanjë, njërës që lanë gjurë në histori, njërës që jetë atyre tëra ishte e bojshme, e begatshme, Kur bëhet fjalë për ta njerëz, padyshim se e kuriozon listen e këtyre njerëzve, një kategori e quajtur të dërguarët e Allahut. Pejgambert e Allahut Azhuxhel kanë porositë gjatë të gjithë jetës. Kanë jetës, mirë po, lënë mësime gjatë të gjithë jetës. Mirpo, këta kanë lënë edhe disa porositë në fund të jetës së tyre. Duke e kurrizuar tërat jetë të bëjshme me porosi dhe mëmsime me disa porosi që ishin për mbledhje gjitha këtëre porosive. Për ndaj du të munduemi që me lene allatmanuar gjatë edhe sot, po edhe gjatë takime në të arpëshme, insha Allah, të përzidhme nga një porosi, qoftë nga ndër një pejgamber, apo qoftë nga një dietar, apo qoftë nga një një njëri miri madhë, që kalon porosi në fund tijet së ti. Porosi para vdekjes, që lanë burat e md e që pa dushim me nëjtë se do të ketë shumë gjera dhe porosi interesanta që do të kemi mundësi një ti përfitujmë. Për sot kam përzidh një porosi që vijë nga lashtësia, e hershme njërzimit, që vijë nga një njëri cili ka jetu shumë gjatë në tokë. Fjala është për porosin dhe mesajin dhe kshilën që u Allah Nuhi Aleyhisselam dhjëm vëti parëse me vdekë. Nuhi Aleyhisselam është një nga pegamber të Allahot Azojel, i cili i parin të këtë u balafaqua me mëkatën e shirkut. Nga sesikur se thotë Ibni Abbasë, radiallahu anhu, pas adejmet Aleyhisselam, njerëzit dhe të shekuj jetuan në besimin e pasrë. Pas taj, i devjej shëjtani, që të fillojnë të adhërojnë dike të të të tërë pas Allah o të manuar, të adhërojnë idhuj, statuja, gur, dhe posa u shfaqë në mes të njerëzve, shirë ku i dhëtaria, Allah hua dërgojnë nuhin, a.s. Andaj, konserot edhe, i dërgojnë i parën tukë që vijë me mësime që bijë ndesh me traditën dhe jetën e përdishmet njerëzve. Krasa i përvojët mërekulushme, së është hera parë që përpallaveqohet të uhidi me shirkun, e dy të që bënë interesat dujnë, në lejësra më është, se qëndrajnë në tokë, vëqë në misjanë, jo jetë, po në misjanë, dhe në, në, në shpalosje të mësimeve të Allah Gjallewala, nënë qënë e pëzëdhë vitë. Dhe sa këtështë nënë qënë e pëzëdhë, asë nënë qënë e katërte në onë është 951. E dikushot e prej ku prej ka kaç fikse në 950, kaç fikse e ka përmend Allahu xhallahu ala. Sikurse Allahu xhallahu ala thot në surën Al-Ankabut, se ai çdroi në popullin e tij 1000 vite pa 50. Sakt, 1000 pa 50, sa vijn 950 jetë. Ka qenë tek populli ti duke i thirr dit për ditë Në qofë se e lezën ka pëti në nuh Në pjesën e fundit Kuranit Dhe të njoftuash Për disa detale Të thires e ti Të sprove ti Të të, të lasheve ti me poplën e vetë Sa i kaftuar njerëzit That Allahu gjelle u ala Duk e përsidh fjallët e nuk e talisam Inni dao të kao mi lejlen O në hara Una e thira poplën ten Natën edhe ditën Apo, pasaj thëtë fshehurazi edhe haptazi Pasaj thira në këtë vend, në atë vend Në të të regam për një vazhdimësi të thirjes Dhe më shkursim të vetës e ti dhe të mundet e ti Që njetë të tua prezentanë fjalë në Allah dhe mësimit e ti Dhe kështu vazhdojnë nënë që në 50 vjetë Pa dëshim se dikur që e ka të sinu e helisan Ka që ka me në thonë para se me vdeka, apo? ka porosim dë e dëvërtit, më lajë që ka më nalon, neve. Ka orë në transmitim, si kurse ka orë të Imam Ahmed i Rahimullah, dhe në disa koleksionet tira të adithit, se Nuhi Alehi Salam parasim e vdik, në disa transmitim e thuhat se e la porosim djallit e ti, ndërsa disa transmitim e tha djallit e ti. Nuk është përqudi se Nuhi Alehi Salam e dini në tufanin, në dënimin e Allah xhallahu te ala me ujë, i mbeti gruaja, i mbeti djali, i mbeti shumë për familjen që nuk e kanë, që nuk e ndaçon. Andaj nuk është çudi që në momentin e vdekjes ai pat pak anëtar të familjes. Se ju të gjithë e ndërgjuandë dhe respektuan urrën e tij. Para se me vdesë e uja alayhis salam i tha atyre që ishin rreth tij, pavarësisht ai ishte një djalë apo dy djem, i tha unë dua që shkurtimisht t'u alje porosi juve. Po ju porosis dhe po ju urdhroj me dy gjëra dhe po ju ndaloj nga dy të tjera. Për çfarë po na porosit dhe nga çfarë po na ndalon? Tha, porosia e para është një porosis që t'u kujdesni për fjalën la ilahe illa allah. Tëtë të nga se në qovë se ditën e gjukimit Në njerën anë të peshorës Peshhorës ku matën punë të mira Vendosët fjalla la ilahe illallah Ndërsa në anën tjetët peshorës Vendosët qetë dhe toka Do të vijem mërën të fjalla la ilahe illallah Kjo është mësim i kuna Nuhi të lesa Ta gjithashtu përvazhdojmë porosia Nuhi e lesa më tha Gjithashtu në qovë të se çel i dhe toka çejt dhe toka jo një çil çejt dhe toka çaj çejt stat pol çejt së bashku me tokën shndruan në një halkë në një rrethore që në mes të saj është la ilaha illallah do ta çon të këtë halkë fjala la ilaha illallah faja ju porose me fjalën subhanallahi wa bihamdi subhanallahi bihamdi është kuptimi i saj I pasur është Allah nga gjdo e metë dhe ati të akoni tërfalendënimi. Ju përësis me këtë lutja. Subhanë Allah i bihamdi. Thotë fein nga salatu kulli shej. Nga se kjo është lutja gjdo krijesët. Ska krijesë më të tyrë tokës që nuk e lutë Allah me fjale Subhanë Allah i bihamdi. Wabiha turzëku lë këllëko. Thotë edhe me këtë fjale furnizohen krijesat. Rëzë kun tokë bjen me këtë lutja. Tha hua në haku ma nithë në tejni, dhe po ju ndalën nga dy gjëra. Në dy po ju urnaj, em sumë, apo? Dhe po ju ndalën nga dy gjëra. Kjo është në prakë vdekës, duke vdekë nukë, jale i salam. Tha hua në haku ma nithë në tejni, nërso po ju ndalën nga dy gjëra. Cetën këtë dy gjëra? Tham, po ju ndalëj, dhe po atërhe që vëmenën dhe vrejtën nga shirku, nga idhutaria, nga të shëqëruarit dikën në adurim ndë e Allah të manuar dhe gjitha është sot porosia e më është që të ruheni nga Kibri, nga mendje mëdhësia kur peygamberi sallallahu a të sallem e përcili këtë porosia nga se nase këna ngun ujnë e kush pa e të regon këtë porosia këtë vasijat të nuhit alizam kush pa e të regon pa e të regon Muhamedi sallallahu a të sallem E aty që dhe një njëri, tha ja Rasul Allah, se kur ndërgjë fjare më ndjë madhësi, pas taj fillajnë të shfat një keqë kuptim, tha ja Rasul Allah, në qofë se njëri ka dëshirë mu vesh mirë, a është këmë ndjë madhësi, tha pegamasëm jo. E në qofë se ka dëshirë me pas mjetin të rëzmaturës të mirë, a është këmë ndjë madhësi, tha jo. E në qofë se ka dëshirë me pas këpucët e mira, a është kë Atar pe gamën e sosën nuk kërkam e vazhduam me vetë, ja kia, kia, kia, ja shkurtoj. Tha al kibru me ndjermadhësia dashmë di çka është, është batorul haqi wa gamtu nnas. Është nënçmimi i njerëzve dhe është refuzimi i vërtetës. Me refuzuar vërtetën, edhe me nënçmuar njerëz që janë me ndjermadhësia, s'ka të bëj ajë me çka veshës ti. Ajo koti bëj me sillën tënde përballë të së vërtetës dhe përballë njerëzve. Do ne rolezë qioh porosia dhe këshilla e lut Allahu selam që besoj është aq e qartë, saqë nuk kanë ne as për shumë koment me të vërtet, por kanë për meditim. Me kuptuar se një njeri i cili ka jetuar 950 vjet në tokë, për këtë jetës tim i thon, çka na këshillon në emanet neve? Shikoj çka lënë ai emanet. Përkërci çka ti? Apo të mësuu për jetën tonë, çka po na mson neve? Shikoj çka ka lënë ai. Pastaj por i thotë Jë përësës në fjallën La ilaha illa Allah A thua vallë është përslimë Vëq me thonë La ilaha illa Allah Filan për e këtuhit Filan për e këtuhit Nëse Muhammedi sallallahu alifëm ka thonë Afdalu dhikri La ilaha illa Allah Për mandja ma e mir Që mund të bësh Allahut është të thua La ilaha illa Allah Nësallu të është La ilaha illa Allah Mësi me Salas, la ilahe në so më sima Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë la ilaha illa allah. Në sa hadithe përmend vlerën e fjalës la ilaha illa allah. Andaj për çfarë përmendje bëhet fjalë? Që njerëzit duhet të vazhdojnë për fjalën për kuptimin e drejtë të kësaj fjale. Nuk duhet të më thonë la ilaha illa allah në një gjuhë që së kuptojmë, në një mënyrë që nuk dimë çfarë po themi, por ta kuptojmë thënë kësaj fjale. Është që i bie se kjo fjalë si kurse e kemi sjarua në rraset tjera, është e përbër nga mohimi dhe është e përbër nga pohimi. Do mon ti diqka me këtë fjallë mohën, të shë ja, nuk o qështo, edhe diqka pohën, thua, qështo është bashënë tonë. E qka mohën, di edhe diqka pohën. Kur thua, la ilahi, la Allah, ti thua, nuk më ritanë me uadhuru, s'ka kërkush që ka hak në dhurim, kjo është mohimi. Illa Ja pohënd këtë drejt ekskluzivisht Dhe absolutisht Dhe përfundimisht Allahut madnuar Illa Allah Adurimi, nështrimi, për ullja Të gjitha i takojn Allahut azogjall Ajo është mëritori Dhe asë kush nuk i përzijet Allahut azogjallewal në këtë drejt Kjo është e drejta e Allahut në tokë Të krijesit e ti Kjo është obligimi i rabbet Allahut ndajti ta adhurojnë Allah në vetëm, pa i boshak në adhurema. Kjo është e drejta laut. Sëtë e kene ndegju folet për lojle -loj të drejtash, apo? E drejtët të njeriut, e të drejtët e grave, e të burave, e të thmive, ma gjë ka të drejtët të kafshve, ka të drejtët të lojleshme që, ka shoqata, ka kategorit të në cektuar a njerëzish, që, m, do të të imbrojnë të drejtët e të tjerëve. Ani, kjo është mirë. Kënë regullë me pas njerëzë që kujdesen për të drejta të atyre që një shkjerën. Mirë po, a keni ndegju se ka shoqat dikun, ose ka organizat dërkomtara në bot që miret me ruajtin e të drejtave të Allahut. Allah i ka të drejta në tuk, edhe i ka të drejta në tuk të kreset të di. E kush është aj që imbron të drejta të Allahut? jenë pegambertë Allahot dhe pasur të tyne. Pra ndaj, naimi më më mëriturit që, ta njëmë fjallin la ilahe illallah. Naimi më të thirurit, që ta mbrojmë fjallin la ilahe illallah. Mëslihëm që etë përbuzët, nënqmohet, keqkuptohet, apo keqpërdoret, e kështë të më rrallët. Andaj, porësia është të kujdesemi, që ta mësojmë fjallën, La, ilah, illallah. Duke filluar nga përmendje e shpesht. La, gje gjuhën gjithmonë me fjallën La, ilah, illallah. Mësëj kuptimin e kësa fjallë e dyta dhe e treta, mësëj ku shtet e kësa fjallë. Kjo fjallë është si kurse një ndërtes, apo? Shikone këtë gjami ka shtë bu, kur ka shtë madhë që e ka ndërtu atë Allah i shpërbleft, kur ka kontribu për këtë gjami, apo? Apo? Der sheso është e madhe, mirë po ajo i kodot të mele. Pa ato themele s'kish më qenë kaq e bukur. Se s'kish më qendrofare. Pa themelët e saj apo, i kodot të mele. Ato themele bojnë që ka xhamim me najtë, e me pasmuntit me pas është e bukur. Edhe fjala la ilahe illallah është e bukur. Edhe fjala la ilahe illallah është e mirë, është e dobishme, por përçin e tillë i kodot të mele. Nëse ato themele nuk janë, nuk ka tani më e mirë, nuk duket e bukur më, nuk nuk nuk e, e jap produktivitetin e soi si duhet. E dietarët kanë thënë se nëse i kthemi fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sa selam do gjejmë se fjala la ilaha illallah i ka disa themele. E ato janë, e para është dituria për këtë fjalë, me dit kuptimin e kësaj fjale. E dyta është bindja. Që luftojmë çdo lloj dyshime nuk kene ashti lem dyshje, kur themi se nuk meritan me uadhru asukur pas Allahot, me pletbindje themi nuk kemi ashti thërmi dyshjime. A po, pastaj, është vërtëtsia. Me thonë kësë fjolët pa kurfar interesi, për hita Allahot, të zë gjernë. Vërtëtsi që rënan të gjitha njëllat e gënjie shtrës, dhe jo vërtëtsis. Gjithashtu nga shtyllat e kësë fjolët është, Pranimi që kjo fjall ka orë më ta. Me qëka ka orë kjo fjall? Kjo fjall, qëka në akasil njëve? Kjo fjall në akasil një, një libër që që qërët Qur'an, edhe në akasil një pegamber e qërët Muhammedi sallallahu alai sallam. Në Qur'an kodë porosi, në fjall të pegamberës në kodë porosi, fjall Allah, ilahil Allah, namësën, që ta pranojmë atë që ka orë më të kjo fjall. Pas pranimi qëfar dë bejmë, ku është i pas taj, pas që kemi pranuar që ka karmë të kje fjallë të, nënështruemi, të zbatujmë praktikisht, e po, gjështë nga themit të kse fjallë është sinceriteti, dhe nga themit të kse fjallë është dashuria për këtë fjallë, dashuria nda i kse fjallë, dashuria nda i mësimit të kse fjallë, Dëshurja ndëj të rasoj që në lidhme të kjo fjallë. Dhe pa dëshimë, rëfuzimi dhe dhe gjithashoj edhe urejtja, e të rasoj që e, e kundërshton dhe e rënon këtë fjallë. Për nëjë shikoj së është e madhë, së është në përgjithsi. Jo rësishtë nuhë ja lisamë tha, ku i desu një për këtë nga se këtu e këtërë, jetë në juaj. Dhe tha, ku i desu një për subhanë Allah i vëbihamdi. Qëka ësht është përmendje e Allahut që më lekët Allahut më së shumti përmendën Allahut me këto fjalëto. Sikur sa e ka përmendan Allahu Azrael wa taral malaika hafin min hawl al arsh. Dhe ti sheh melekët, ti sheh po Allah po tregon të melekët hafin. Hafin do të thotë sikur sa themi kem zbathur. Apo të rrethuar duke do ka usil raf ashta allah ta azza jal e çka bën ata kët ibadat çka thon ta kët me lekë mbyaj çka thon ju subihun bihamdi rabbihum apo e madhrojn allahun me falendrim me një fjalë thon çfar subhanallahi wa bihamdi ka thon nuh alisam fa inna salatu kulli shay nuk ka krijesë që nuk e madhron allahun me kët fjalë sikur se Allah ka thënë Kur'an. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Ne ka kries e që nuk e madhron Allahun dhe nuk e falendëron. Kur'ani na flet se edhe kafshët, edhe bimët, madje edhe gurët Allahun e madhrojnë ata në forma të tjera. Allah thot ulaki la tafqahuna tasbihahum. Allah dhëtë ju se kuptani madhërim në ty një, asë nuk e dini, por ato e madhërinë Allah në gjelë alohëtëm. Madhëtë ka anë kuransurën Bekara, se rëkullisja një gurin nga kodra, 5 nati poshtë, është si reflektimi madhërimi të Allah dhe frikës dhe i ti. Apo, si reflektimi madhërimin dhe Allah dhe frikës dhe i ti. Ja. Për këtë arsuje, në qëfëse gjitha krijës të Allah dhe gjelë alohëtëm, e madhërinë Allah në dhe falenderojnë Allah në të madnuarë kush në këtë tërsi krijesë ashtë duhet me qenë më i theksuar në këtë dretim pa dëshim aje që është më i privilegjore një riu a nuk është torpë një krijesë Allah në gjëllevara që Allah e ka përmejës në katër kom Allah me madhum ma shumë se ty ose ate që e ka përmejës në dy kom si kur që e ka përmenë pegamberin s.a.s. se njëdi Sulejmane a.s. s ka posti për shtypëse aje për mend Allahun më shumë se ti. Se shumë Allahun e ka përmend. Dhe Allahu Jellalulai ka zbrit me tregues se nuk është çështje më shumë, ngasë unë kam ka një krijesë që më përmend më shumë se ti afta. Ka thon Sulejmani se çfarë është ai krijesë e dreqoria? O Azot jam, Allahun e ka pyet. Ka thon një bretkuos më përmend më shumë se ti afta. Gase çdo ze i sa që dal është përmendja Andaj Allah nuk ka nëjë për namazin ton, aspo përmendin ton, ka Allah kresa tjera që i përmendin atë e dit, po neve në ka ndërruar, në ka privilegjuar që ne të bëm një lejt përmendin që te ka lau paguhet ma shumë se për tjera. Andaj në sabat ashtë, ka thonë Muhammed e S.A.S., ku shtëtë një qënë herë, subhanallef he mihamdi, nuk të merë ma shumë se një minus e gjysë. Ma shumë se një minut e gjys nuk të merë. Me thonë, Subhanallah i bihamdihi, Subhanallah i bihamdihi, Subhanallah i bihamdihi. Ka thonë Muhammedin, kur shtatë një qinë herë e kështu? I falen, mëkatet, edhe në qovës i ka, sa shku me adetit të për. Subhanallah, për një minut e gjys tërë kjë sevap, ka thonë, kur shtatë më në gjest, e ka ardhë në disa transmisime edhe në mbrëmja. Një qinë herë, Subhanallah i bihamdihi. Ma dje, ka në hadith, se ka thonë pe nuk vjenë ditë në gjykimit në do kush me vejë për matë mirë se kë pas ati që ka thonë ma shumë se kë subhanallah, subhanallah, subhanallah, bihamdi një që nërështë minimumi nërështë të i vazhdo ma të e për e kam pyjtë një djetarët herë shumë ka thonë kemë të se bih sa thush subhanallah, nditja, subhanallah, subhanallah, bihamdi ka thonë një qëndëmi herë me të nëgjime të gjiksteve pas taj e lonë në umrimin e nuk e di ku Subhanallah Qka themi ne në qëfës të themi Subhanallah Me qka angazhoj gjuha jonë Qëfës i jo me përmenet Allah Gjelleware Atër patër shumë do të angazhojt me Ndo shta ndë një përgojim Ndo shta bartje fjalish Do të angazhojt në shumë me ndë një thashe thëme Me ndë një pun që së në përket neve Apo me diçka që nuk në bëndë bi Përndaj Angazhoj gjuha në përmenet Allah Me la ilaha illallah Angazhe e gjuhën dëndë me Subhanallah vë bihamdihi në më njëzë dhe mbërëm e dhe gjatë ditës që tjërë fitimtar Bëje këtë rekti me Zotë e gjithësis Madhrejë Allah vë në gjallë vë ala Madhrejë me gjuhë dhe me zamër E se ti thu Subhanallah vë bihamdihi Edhe kja është loj mohime dhe pohime Një zbërthim praktik i fjanas La ilahe illallah Se Subhanallah është Një loj madhrimi Allah O duke mohuar qëfarë do Allah njëllë dhe të metën, da e Allah Gjellewala. Kur thu, subhanë Allah, qëka thu ti? Kur thu, subhanë Allah, qëka thu? Thua, o Zatë, ti nuk ke asni të metë. O Allah, ti e i përkryjëri. O Allah, ti s'ke asni dëpsi. Ti s'ke asni mangësi. Ti e i ploti. Thu, subhanë Allah. Pas taj këte pasantë, alhamdulillah, ty të kofanërrimi. A të si lënve që praktikë është përfond, një shamu të konkretë? Allahu ka çaqaktu diçka për ty. Apo? Në ty po të bën tamam që as provë ty është po bosh rahat formatata, apo? Thuaj subhanallahu bihamdi. Dbon rogadkë fjalë më herat. Se pjesa e parë është Allah ti nuk e të meta. Do të thotë kush ta ka çuqë kësprov? Allahu te barekat ala. Kush ka sprovu me kët? Allah Allahu xhelalu ala. Me çka të ka sprovu? Me dijen e ti, ai e din çka të ka tregu. Apo po? e dhja ti nuk ka të meta, nuk ka mangësi, dhe më thonë, asë në veprimet e Allah nuk ka mangësi, e veprimi Allah është sprova që të ka që ty, andaj ka hajrën të aptën, po të s'pe kuptan, shikojnë nga një kënd tjetër këtë sprova, se duhet me do një dobi e të të, e kur të më hashtë gjithë të metë nga Allah gjallë e wala, thush, hamdo lillah, nga se caktimet e të uja në këtë botë, Nuk ka pas mundësi me i shkru ma mirë, asë kush posë Allah Gjallahu Ala. Mi i thonë prindve tu, apo, mi i thonë di kush, di kuna, Allah Gjallahu Ala me i le ju, po thëmë, ku shtimisht? Mi i thonë një babë, një një nëne, po ju vjen një idealin këtë dunja, kojë mi u furnizu me thmenit mi, apo, shkru e një jo, sa për këni qef më rënuaj, që ka për këni qef me bo, që ka për këni qef me ndonë këtë botë, nuk Kur? Po, në është ta baba se kështu, kur mu smuën, apëtër, e Allahu e ka shu, apëtër, ma mire mu smu, apëtër, kur vjen për Allahot, nuk ka mirë me shku me lybë vetë, se të një denuash, ama rruhës në shëndet, po të vjen smuënja, dje që e khaj për Allahot, është një, është një begati që Allahot po të dërganë, ti ku pëtë e drejtë, e kështu mëron me gjitha në do ditë etës tuj, o bihamdihi. Nga se kjo është përmendje e allot nga gjithë krisë edhe ka thonë me këtë furnizohë njerëzit. Do më thonë, të nërro lezer, kjo, kjo përësie nuk i të eqë samë në hepë me kuptu, se risku i njerëzve nuk është veç në vrapim. Në njerëzë me nëjë se sa ma shonë, më nëshë ma shonë fitanë. Nuk a që është të rapë. Do të më mundu shumë, po nuk do të me kuptu veç vrapimi pas furnizimit është angazhau, puna, mos u bat dëmbel, mos rrëk, kjo është gjithë sësi. Mirë, po, mundohu me përdur edhe mjët e tjera për mesinë riskon. Nga se riskon nuk këveq sasi e grumbulluare pasunista, po? Po, sigurës si e kemi sikë, edhe bereqetë e më rëndësi, me tje pa loë bereqetë, në qëka të ka funizu? E në qosë të funizimi grumbulluat me mund dhe me pun, bereqetë i bëhet me përmendit të loëgja leoale, edhe kës Ajë që e falë namazin edhe shkonë pun, edhe kërë është falë, ka qimë duke li për rëskë. Ajë që kërkanë furnizimin edhe përmendë Allah, kërë edhe duke vërapu e ka gjetë rëskën, pa duke përmendë Allah në gjellë vëala. Onda i thuj, subhanallah, bihamdi, nga se me këtë zbretë rëskën bini njerëzit, si kurse ka thonë Nuhi Alehi Sera. Në kjo është pjesë e pare këse i porosie, të Nuhi të Alisam do të flasin për pjesë një Dhe ka porosit më ulërgjepsë në uelsem në takimin e arshëm. Allahu xha lə wala na ndriçon zemrat tona me fjalën la ilaha illa allah. Dhe Allahu xha lə wala na bof titën ton që të jetojm sipas fjalës la ilaha illa allah. Dhe Allah na mëson që dalja ju nga kjo botë dhe fjala juaj e fundit në këtë botë jet la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Dhe Allah xha lə na bof që gjuhët tona të jetë lagura vazhdimisht me subhanallahi o bihamdi. S'ka fjalë më amir. S'ka pun më amir. Ja fol mir, ja thu subhanallahu bihamdi. Ma mire këti. Bële tan ditën më s'më fol kur gjë. Vetëm subhanallahu bihamdi që ekspecsual me hasop, s'më fol gjëra që të kallon nesër këngarkesë dhe këpuresi e vet. Kjo është porosia e njëri të madh. Këtë porosisë ka thon gjithkuush, e ka thonë njëri që bajagi gatën të ka najt. Shikosh se ka përzihet me të lon ty pas vetë atë. Allah na ozon në rrugën e drejtë, Zoti ju shpërblet për vëmendjen e saprën, me kaç po e përdnin për sot wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et esimun kathirah